Capitolul 6. Și-a ieșit de acolo și-a venit în patria sa, iar ucenicii au mers după el. Și fiind sâmbătă a început să învețe în sinagogă, și cei mulți auzindu-l, erau uimiți și ziceau, de unde are el acestea, și ce este înțelepciunea care i s-a dat lui, și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui. Au nu este acesta Teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Iosi și a lui Iuda și a lui Simon? Și nu sunt oare surorile lui aici la noi și se sminteau întru el? Și le zicea Isus: nu este proroc disprețuit decât în patria sa și între rudele sale și în casa sa, și n-a putut acolo să facă nicio minune, decât că punându-și mâinile peste puțin bolnavi a vindecat, și se mira de necredința lor și umbla prin satele din prejur și învăța. Și-a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită câte doi și le-a dat puterea asupra duhurilor necurate, și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, ci numai toiac nici pâine, nici traistă, nici bani la cingărtoare, ci să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea, în orice casă veți intra acolo, rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat gresc voi, mai ușor va fi Sodome și Gomore în ziua judecății decât cetății aceleia. Și ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulți demoni și ungeau cu un pe mulți bolnavi și vindecau. Și-a auzit regile Irod, căci numele lui Isus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este un proroc, ca unul din proroci. Iar Irod, auzind, zicea, este Ioan, căruia eu am pus să-i se taie capul, el s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, la prins pe Ioan și l-a legat și l-a închis din pricina Irod dei femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irod i-a dat și voia să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan știindul l bărbat drept și sfânt și loc rotea. Și auzindu-l era mult nedumerit, dar îl asculta bucuros și fiind o zi cu bun prilej, când Irod... De ziua sa de naștere a făcut-o spăți dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galilea, și fica de intrând și jucând a plăcut lui Ierod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da, și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar i a zis, capul lui Ioan Botezătoru. Și, intrând în dată cu grabă la regi i-a zicând, vreau să-mi dai în dată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătoru. Și regele s-a întristat adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să-și calce cuvântul. Și, îndată, trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și, auzindu-ce, nicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și au spus lui toate câte au făcut și au învățat, iar el le-a zis, veniți voi înși vă deosebi în loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci mulți erau care veneau și mulți care se duceau și nu mai aveau timp nici să mănânce și au plecat cu corabia spre un loc pustiu deosebi și i-au văzut plecând și mulți au înțeles și au alergat acolo pe jos de prin toate cetățile și au sosit înaintea lor. Și ieșind din corabii, Isus a văzut mulțime mari și s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor și a început să-i învețe multe. Dar, făcându-se târziu, cenicii lui s-au apropiat și i-au zis, locul e pustiu și ceasul e târziu. Slobozește ca mergând prin cetățile de prin și prin satele din prejur să-și cumpere ce să mănânce. Răspunsând, el le-a zis, dați-le voi să mănânce, și ei au zis, să mergem noi să cumpărăm pâini de 200 de dinar și să le dăm să mănânce, iar el le-a zis, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți, și după ce au văzut, i-au spus, cinci pâini și doi pești, și el le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde, și au șezut cete-cete câte o și câte 50 și luând cele cinci pâini și cei doi pești, Privind la ce era binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înainte, asemenea și cei doi pești i-a împărțit tuturor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și-au luat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu cea rămas din pești. Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de bărbați. și în data silipe pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida, până ce el va slobozi mulțimea. Și după ce i-a slobozit, s-a dus în munte ca să se roage și, făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar el singur pe țăr, și a văzut cum se chinuiau văslind căci vântul le era împotriva și către a patra straja nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei, iar lor, văzându-l umblând pe mare, li s-a părut că este nălucă și au strigat, căci toți l-au văzut și s-au tulburat. Dar îndată el a vorbit cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și s-a suit la ei în corabi și vântul s-a potolit și erau peste măsură de uimiți în sina lor. Căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Și trecând mare au venit în ținutul Genizaretului și au tras la țăr. Și ieșind ei din corabie, îndată l-au cunoscut. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-i aducă pe bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este el. Și oriunde intra în sate sau în cetăți sau în țarii, puneau la răspântii pe cei bolnavi și îl rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainii sale, și cât se atingeau de el, se vindecau.